Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ako govori lepše od onoga Koji poziva Allahu I koji dobra djela čini I koji govori Ja sam doista musliman Bismillah, ba'mad, ba'mad Inna alhamda bil lah na'maduhu Wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu Wa na'udu bil lahi Nijem šururi Wa siji'ati amalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله أرسله الله بالحق دشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله ثم ان بعد ريح وزشنغ الله تبارك وتعالى فمن نكث فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْتِهِ Onaj ko prekrši zavijet Allahu dat krši ga na svoju štetu وَمَنْ أَوْفَا بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَ يُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Ako ispuni ono na što se obavezao Allahu on će dati veliku nagradu. Ovo je jedan od Allahovih kako propisa tako i zakona tako da čovjek od dobra što radi, radi opet na kraju za svoje dobro, a što radi od zla, radi u stvari protiv sebe. Bilo na ovome, bilo na budućim svijetu, zapravo na ovome svijetu sve, ali mu se vraća, bilo na ovome ili na budućem svijetu na budućem svakako a nekome još i prije njega ali treba da znamo da je prava kuća nagrade i kazne ahiretska kuća kako učiše Allah kaže wa inna ma tuwafuna ujurakum yawm alqiyama učite svoje ono što ste zaradili dobiti samo jeom alqiyama Na kijametskom danu, to jeste danu kijameta, danu kada će ljudi ustati iz svojih grobova, kada će biti proživljeni i odgovarati za ono šta su radili na ovome svijetu. Nakon ovoga, uzvišenje Allah nam spominje i objašnjava konkretan primjer. Jer Islam je vjera praksi. Islam nikada nije bio u priči, a da dijela budu po stranu se traži odma uz vjerovanje da se pokaže i tvoje djelovanje. Dakle, i tvoj rad. I uvijek je to jedno uz drugo. Amenu. Vjeruju i rade dobra djela. Što znači da ta dobra djela potvrđuju istinitost tog njihovog imana i toga vjerovanja. Toga što su govorili, a govori čovjek ono što mu je u srcu. Dakle, sve to povezano ono što izlazi iz srca jednom mu'minu je i na jeziku a ono što je na jeziku to je i u riječima a ono što je a ono što je dakle na jeziku i u riječima to je u dijelima ljudskim a ono što je u ljudskim dijelima ispravno uzvišeni Allah prima i zato kaže Ileyhi jesuadul kelimu tajivu njemu se diži njemu se penji Tajibu, lijepa riječ. Bilo koja lijepa riječ, to jeste istinita riječ. Riječ je ila la ilaha illallah, riječ hapka istine, riječ upute napravi put, riječ pozivanja na dobro i odvaćanje od zla. Bilo kakva riječ. Ona riječ koja izlazi iz srca, koja je istinita i iskrena. Wal amelu sadihu jerfe'u a i dobro dijelo, to jeste sva dobra dijela, jer pe'u, njemu se dižu. Dakle, uzvišen Allah, te rekla, a tako to i prihvata. I takav je život jednog bu'mina. Uzvišen je Allah nam kaže u tome jednom primjeru koji se desio. Se je kulu lekel muhalafune minel a'rabi, govorit će ti beduini, Koji su izostali, iz čega su izostali? Iz Hudejbije. Nisu išli na Hudejbiju sa Resulom, salallahu alihi ve sellem. Nisu se tu odazvali. Čevaletna emualuna wa ehluna. Zadržala su nas, zabavila su nas. Imvaluna naša stada to jeste naši imeci koje smo imali wa ehluna i naše porodice to će se desiti kada to će se desiti nakon povratka resula sallallahu alejhi ve sellem sa hudejbijje taj veliki ugovor koji je resulalle sallallahu alaihi ve sellem potpisao sa mušricima A poznato nam je da više nije borbe bilo između muslimana. Nakon, nakon Hendeka, u Ahzaba kada su svi savjednici se udružili protiv muslimana, nakon toga više nije borbe bilo i znamo za dovu poznatog Azaba koji je rekao Allahu ako više neće biti borbe između nas i mušlika time uz, sebi uzmi. I Allah ga je uzeo sebi i više borbe nije bilo između muslimana i mušlika nakon toga je bila Hudejbija, iza toga Fetih Mekke, oslobaženje Mekke, onako kako je najbolje, a iza toga borba je bila za Hajbera, Hajber, Hajber sudržava židovi i tako se dalje. Seje kulu, reći četi, kaza četi. I često se u Kur'anu spominje ovaj izraz seje kulu. Između ostalo kaže kur'anski ajed, seje kulu sufe Govorit će oni bez pameti. Koji, koji hoće da raspravljaju Allahovom zakonu i njegovom propisu okretanja kible od Bejtul Makvisa do, do prema Mekke, sa je kulusu, faha, govorit oni, kako se u nas kaže, kratke pameti ili bez pameti. Šta znači govorit će Nisu još govorili. Toga uzvišen je Allah obavještava o onome što će se desiti. Znači da je to jedna od mođiza, jedan od znakova poslanstva njegovo da ga uzvišen je Allah obavještava o nečemu što će se desiti, ne o svemu. Jer uzvišen Allah, subhanahu wa ta'ala, jedini zna budućnost i šta će se unaprijed desiti. Zato koranski ajet od onih pet tajni je niko ne zna osim Allah. Kaže, koju? Oma tedri nefsun ma da teksimu vada. I nijedna osoba ne zna šta će sutra zaradit. Nikom. Dakle, uzvišen je Allah jedini zna ga i mi poznaje. Ali ome je obavijestio svoga Resula kao podršku njemu u tom teškom poslaničkom naporu. I zaista je čast bila toj generaciji ljudi koje je Allah uzvičan odabrao da budu pomagači, ensari svi su oni pomagači Resula sallallahu alaihi salam a tome je potrebna dava do današnjih dana i do kijameckog dana da ima one koji će stati pa je Isa alaihi Selam kada mu je došlo teško rekao men ensari ila Allah ko će mi pomoć na Allah u pozivanju Allahu ka Allahu i tako dalje. Pa su mu se odazvali Halel Havariyun. Havariyun. Dakle, nekolicina njih samo koji su stali uz njega. Dakle, uvijek je bilo malo onih koji su bili spremni da stanu uz istinu, ali istina se ne mjeri i ne broji po brojnosti. Mnogobrojnosti ili malobrojnosti Nije nisjezbenika. Da su svi na istini, alhamdulillah, da nije niko na istini, opet je istina istino. Što znači, istina se ne povodi za brojem. I to ne ima glasanja. Da glasamo, može li? Može li ovo ili ono? Allahov zakon je već propisan. Znači, hoće da nadglasaju Allaha, neuzubila? To se ne može. Dakle, Pojačanje, ojačanje Resula s.a.w. s jedne strane u teškim događajima, što znači jedno iskušenje, tek što se završilo, naićiš ćeš na taj problem. Doladit ti ljudi koji će se pravdati ovim ili onim opravdanjima za svoje nepotpomaganje daveta, za svoje nepotpomaganje Allahove vjere, za svoje nepožrtvovanje na Allahovom putu. Zato što neće ništa svoje da pomjere u ime Allaha, da im se ništa poremeti, dolazi će da ti se pravdaju. Dakle, ojačava svoga Resula, obavještava ga o tome. A to je, rekli smo, ujedno i, to je ujedno i mođiza Kad Resula, ali i sato se nam svojim shabima, prouči ovaj kuranski ajed i kaže im se je lepo, reći će ti oni beduini koji su izostali iz toga povoda govorit će, znači da su jashabi pripremljeni znači da su oni imanom ojačani tako da im ta kako se to zove propaganda dezinformacije da im to ništa ne može nauditi što nam ukazuje i na naš slučaj iz sebe sada u to da uvrstim A to je da musliman učeći Kur'an i razmišljajući o njemu uzima stalno punke, Da će uvijek biti takvih koji će pričati i pričati i uvijek pričati, ali ih na djelu ne ima. Nadjelu se ne pokazuje. Nima je najvažnije kako će se opraviti, kako će kod ljudi stati. A to šta će Allah reći, o tome i ne mislim. I zato muhmin iz ovih ajeta, iz jednog ajeta, iz jednog dijela ajeta, vidite koliko pouka može vzeti. Zato nam je naređeno razmišljanje o kuranskim ajetima. Zato nam je naređeno razumijevanje Allahovih poruka nama. Da ne budemo zavarani i prevareni. Jer danas na tom je cijeli sistemi rade. I jednostavno vidiš, zavadili muslimane i odezdrukih. I učinili da udare ovi protiv ovi. Zašto? Zato što se tu nije držalo Allahovi propisa. Što se gledalo na propagandu, što se gledalo na dezinformacije i tako dalje. I to ne na plodno tlo u ljudskim dušama, to je na njihove strasti i onda je to dalo svoje ružne prodave. A toko ne smijeli. Dakle, upozorala Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam muzu bishani Allah tbaraka w taala na takwif. I kaže sa yaqulu laka govori će tebi Allahov poslanici. Govori će tebi zaboravljaju da je on Allahov poslanik. Naboravljaju da njemu vahij od Allaha tbaraka w taala dolazi. I da će biti otkriveni u tim svojim namjerama i u tome što neće ništa za ovu vjeru da radi. Se je kulu lekel muhalefun. Muhalefun u osnovi znači oni koji su izostali. To jeste oni koji su bili half, oni koji su bili iza, pozada. Neće nigdje da se pojavljuju sa ovom vjerom. Neće da se žrtvuju za nju. Neće da ulažu napor za nju. Neće nigdje da Neće nigdje da se zamjeri ikomi Minel Arabi Od Beduina Ljudi koji su živjeli u, u pustinji Dakle od plemena Onih koji su živjeli oko Medine Šta će oni u stvari govoriti Govorit će Nas su zabavile Imali smo posla pa nismo mogli S tobom doći i učestovati. Emu wa luna, naši imeci wa ehluna. I naše porodice. Imamo mi obaveze prema tome. Pa izvršavajući te obaveze, nismo se mogli tebi odazvat. Allaho poslatiće. Pa isto kao što neki danas kažu, i rad je i badet. Kad radim, koda sam ju namazu. Hoće da kaže, ne moram tajnjak kad radi. Ne moram trajati A to nije to. A to nije ni u nijukom slučaju to. Dakle, to je samo opravdanje. Festazofir lena. Pa zatraži oprosta za nas. Od koga? Od Allaha tabaraka vatana. Dakle, vidimo do koje mjere oni idu. Misle se predstaviti resulu sallallahu alaihi wa sallam. Da oni stifar za njih čini kome? Onome koji poznaje je ja'lamu sirra va' ahfa. Sve i ono još tajnovitije i skrovitije. Sa Allahom se nije igrati. Sa Allahom se nije igrati. Kao oni isto tako. Koji kažu, mi na pravome putu, putu naših predaka, adetima koje smo naslijedili, mi smo na Allah to najbolje zna, jeste da Allah najbolje zna da između toga ima ispravnih, a ima i neispravnih stvari. I onaj ko pokušava se Allahom zakloniti, dakle ko pokušava ljudima preko Allaha i preko Allahove vjeri da se opravda za ono što nije mislio u Takvog će Allah jalešanuhu ponizati. I takve će Allah jalešanuhu još na ovome svijetu pokazati kakvi su oni. Dakle, neće moći tako stalno ostati. pokazaćete će, pokazat će stanje i situacija takve. I zato uzvišeni Allah hoće istinost. Koja proizilazi iz samog šahadata la ilaha illallah. da je Allah najpreći. Da se može porediti porodica i imeci sa Allahovom naredbom i odredbom. I nikomim propisima. Jekulune bi elsinetihim ma lejse fi kulubihim. Govore svojim jezicima, uzvišan Allah kaže. Da bi otkrio to što oni kriju. Govore svojim jezicima ma lejse fi kulubihim. Ono što nije u njihovim srcima. To ne misli, Niti njima stalo do istih para istinski. Niti njima stalo do potpomaganja ove Allahove vjere. Nego gledaju samo svoj interes. Samo svoje lično. A vjera na stranu. Najvažniji je svrha kojem se ide pred umjalu postao. To je ovaj svijet. A za Allahovu vjeru, površno, povremeno, ako se stigne i tako dalje. Če galetna emualuna va ehluna. Zabavili su nas naši imeci i naše porodice. Mi imamo obaveze prema svojim porodicama. A u stvari, ako pogledamo na takve, vidjećemo da oni ni svoje hakko, a u stvari nisu prema porodicama i svojima. Dakle, To su samo u stvari opravdanja. I onaj ko bude izbjegavao rad za ovu vjeru, prvo vjeri, pa rad za ovu vjeru i žrtvovanje za ovu vjeru i ulaganje truda i napora. I bude to izbjegavao i osjetio se neovisni takvog i za takvog se bojati da ga uzvišeni Allah ne stavi na iskušenje. Pa da se osebi zabavi. Pa da ne ima onda vremena za sebi. I za svoje probleme. Zašto? Jer nije vodio brigu za Allahovom vjerom. Jer mu je to bilo po strani. A to Allah ne dozorjava. Allah te hoće da si njegov rob. Allah te hoće da si iskren. A Allah te zna kakav si. I zato sa Allahom se ne može voliti dvostroka, što kaže politika. I vakoću, i ovakoću. To kod Allaha neka. Ako i kod, kod kod ljudi može proći, jer smo ljudi, ne znamo, tajne, kod Allaha sigurno ne može. I zato, od svojstava takvih, jeste, oni pokušavaju, oni nastoje da prevare Allah. I mu'mine. A Koran kaže, Oni samo sami sebi je zavaravaju. Dakle, šteta od takvog njihovog odnosa prema Allahovoj vjeri, prema Allahu prije svega, se vraća samima njima. Pa iz ga vidimo kako se ajet na ajet veži. Zar gore ne kaže, Femeneke se fe innema jem kustu ala Ko ne htjedne po tom ugovoru, to jeste po šehaletu la ilaha illallah i predanosti Allahu te baraka ta ala, ta'ala. Takav je sebi naštetit i vidimo da je to u stvari tako. Da se tako obraća takvome. Kome je naštetit? Samome sebi. Šta su izgubili? Podsjetimo se samo. Oni adhabi koji su hrlili, hitali, da dadiju svoje živote na Allahovom punktu. Da se žrtvuju svojim imecima. Da u svakome dobro učestvuju. Šta su izgobili? Kutarisali se do njaloka samost. I ovih njegovih okova. A čemu su išli Allahovom zadovoljstvu? I dženetu. Vječno i sreći i uživanju. Dakle, takav ništa neće izgobiti. Ja govoluna bilsethem ma leisa fi kulubih malo da zastanemo kod ovog kuranskog ajeta I ovo kazujem da bismo uzeli iz ovoga polu jer ovo je škola za sebi. ovo je samo po sebi i deršovi i svaka kazivanje, i svaki postupak derš za sebe Allah najbolje zna koliko će ko Kim biti i doplej i koliki su čiji eđevi. I zato se moramo naučiti razmišljati o Allahovoj knjici. Razmišljati da upotrebimo ovu Allahovu blagodat razuma. Koja nije pomoćena drogama i alkoholom i ostalim. Stvarima koje Allah zabranio. Kaže uzvišeni. Jekulu ne bijelci ne tiih male i sevih kulubi. Govore je svojim jejecima ono što nije u njihovimscima. Imate li kakvo pitanje u pogledu ovog ajeta. Je li vam ovje nešto neobična, nešto malo ćudno. U uko ne ima ništa viška. Nimanjka. Ovdje se kaže je kulune bi elsine tihni. Zar to nije samo posebećudno. Govore svojim jezicima. Zar čovjek može govorit nečim drugim? Zar nije dovoljno reći govore? Ono što nije u njihovim srcima. Ovdje se kaže je kulune bi elsine tihni. Govore svojim jezicima. Zar može drugačije cima govorit Ovje Se kaže je kolunevi el sinetim. Govore svojim jezicima. To jeste, taj govor ne ima nikakve potvrde u stvarnosti. Pa je to isprazni govor jezika. I ništa ušte. Dakle, samo govor jezika koji uopšte nije povezan sa stvarnošćom. Jedino se taj govor... Što ga govore i čime se pravdaju veže za njihove jezike. I ni zašta drugo, Što? Jer nije istina. Zato što ne ima svoje veze sa stvarnoštom. Jedini izvor tog, njihov govo, tog, njihov govor, tog njihovog govora jesu njihovi jezici. Nisu Njih ni srce. Jako u nabijel si retih ima fi? Kolo bih im govore svojim jezicima ono što nije u, u njihovim srcima. A kamo li da bude u stvarnost? Nije sigurno. Dakle, pogledajmo, jedna kuranska viška ko nam dade, koristi i hajde. To znači, riječi bez srca, ništa od toga ne A isto tako, riječi bez dijela, ništa od toga ne Dakle, sve je to jedno uz drugo povezano i sve jedno drugo potvržljivo. قل ربي الله الله هو الله هو السيد فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا هو الله اذا الله بصدق الله من moze Ili ko vlada nečim uz Allah. Ili ko vam može spriječiti ili vam nešto donijeti. In arade bikum barren, ako vam Allah jedne nešto da vam se deci od onog što ne volite. Eu arade bikum nefa, ili hoće neko u korist da vam dadne. Ima iko drugi učešća u tome? Ili da vam otkloni zlo, ili da vam donese dobro ili da vam umanji zlo, ili da vam poveća dobro. Ko jedino svim tim vlada? Allah zove na ovo da. Femen I to je od svojstava Allahovog rubovijeta. To jeste Allahove božanstvenosti i toga što je on neprikosnoveni gospodar. Što je u, jedno, u njegovoj ruci Vlast nad svim. Da ti štetu ili korist donese. I zato se obraća Allahu. I zato se na Allaha oslanja I zato se Allah tabaraka wa ta'ala moli. Pa uzvišeni poučava svoga Resula da kaže takvima, a to i i ostalima pouke. Ko vam može šta donijeti? Neš, ne, kakvo učeš će dati? Mimo Allaha ili pored Allah In erade bikum darran Ako vam on hoće nauditi Evo erade bikum nefa. Ili ako vam hoće kakvo dobro on učiniti. Jo, mudros, I ovo je jedna mudrost i mnoge mudrosti koje ne možemo ni pobrediti. Pa na prvo mjestu kaže ako vam on hoće šta nauditi ili vam hoće kakvu korist donijeti. Kad poredimo ovo dvoje, šta je preče u pogledu nas? Je li preče da se zaštitiš zla koje ti može doći ili da ostvariš neku korist? U pogledu tebe šta ima prioritet? da se zaštiti iz zla na prvo mjesto. Jer đavati koristi ako će te zlođovati. Da se zaštiti iz pa makar koristi ne dobije. I zato je to na prvo mjesto. In rade bikum darren ako hoće čime da vam naudi ew arade bikum nafa ili hoće neku koristam da darren. Pa na prvo mjesto stavlja ono što čovjek više voli i čega se boji. Što hoće od sebe da ostane. Dakle, sva vlast je u Allahovoj ruci. Sva moć je kod Allaha. Što znači? Da to što su govorili, ta opravdanja, to nema svoje stvarnosti. Stvarnost je da oni nisu htjeli, bojeći se, neće, zato neće da se žrtvuju, Iđe da učestvuju s biločim za Allahu vjeru. Zašto? Zato što oni nisu čvrstog vjerovanja. Zato što su oni kolebljivi. Zato što su oni povremeni, privremeni i površni. Ako se mogu nazvati muslimanima. Dakle, bojije se da ih kako zlo ne zadesi. U bilo čemu. Ako se kaže, hajde... Otvorne su dženecke kapije, pa ko će na ih da uđe davanjem svoga života na Allahovom ovom tak Takvi se odazivaju. Ako se kaže, ko će da učestvuje u ovome hajru ili u ovome hajru? Takvi će se odazvati. Do čini? Oni koji nisu čvrstog ubjeđenja, oni kalkulišu, računaju. Boje se dunjalučke štete. Decilo se nešto u svijetu. Skidaju imena muslimanska svrata. Da ih kako zlo ne zadesi. Boje se. Do te mjere. Majka zove čir. U drugoj ili u trećoj državi. Ni pošto u džamiju ići. Nemoj. Nemoj. Ja, a djeće ići. Ako neće u džaniju. Boji se. Zašto se boji? Boji se za Dunjaluk, a ne za Ahiret. Boji se ljudi, a ne Allaha. I tako to ide, i tako ide. Da te neko ne snimi, da teko šta ne naruži, da ti ne prigovori, da, da papire ne izgubiš svoje, Zati šta ne bude, bolje je po strani budi. To su te male kalkulacije. Niske koje šeitan ubacuje, ne bili uspio u svojoj namjeri, jer šeitan lovi u mutnom. Šeitan pokušava u takvim stvarima da ubaci. I zato mumin u teškim situacijama, situacijama iskušenja i žrtovanja, Muminu rekli smo... Iman se povećava. Ljudi nekala lahom un nasu in nanase kad džeme u lekum fahševu. To je ta propaganda bila. Oni kojima su so ljudi rekli svijet protiv vas nadigo, iskupio. Pa, čuvajte i se, bojte i se. Šta su oni uradili? Wallahi nisu se zavukli u mišju rupu. Nisu skidali svoja imena s vrata. Nisu se njihove žene skidale, Ni muški je sakrivalo. Nego fezadehum imana. To im je povećalo njihov iman. wa kalu hasbuna Allahu a ni I rekoše Allah nam je dovoljan. Dakle. Takvima se poveća iman. Takvi još čvrši i bolji poslano kroz ta iskušenja. Tu iskra imana, onda se povećava. Znači, kod onih, jedno malo što je bilo, pitanje je da lišta ostane. Kod takvih iskušenja, neće da se žrtvuju. Bojeći se, bojeći se, žrtvovanje iskušenja, teškoća, štete koja ih može zaziviti. Kada je bila bitka na Uhudu, pa je Allah dao da uzme sebi sedamdeset šehida. Tada su neki govorili u Da su nas poslušali, ne bi izginuli. A onda im uzmišeni Allah odgovara kome je smrt propisana ona će mu doći makar bio joj od svoje kuće dakle u tomem slučaju ولو كنتم في بروج مشيده ما كنتم بيلي في utvrđalama zaštićeni oni ima koji ima se ne može prići smrčavam doći u tanjes Jer vam je eđelj toliko propisan. I zato niti će tvoje bježanje od odgovornosti i, i požrtvovanje na Allahovom putu produžiti tvoj život. Niti će tvoje žrtvovanje na Allahovom putu ga išta umanjiti. Eđeli su propisani. I s time je završeno. I zato... Slabog su imana. Oni koji lete za dunjalukom, misleći da će ga na haram način uvečati. A on je propisan, na fakat je propisan na koliko kućeš imati. Niti je možeš haramom uvečati, niti ćeš je halalom u manju. Valah je to kod Allaha tako. Drži se Allahovi propisati. Onoliko koliko ti je propisano, toliko će ti sigurno doći. I zato oni koji su bili najčušćeg imana i najjače u Allaha vjerovali. Je tako? Jes. Evo Bekle, sad svoji metak donesem. Kako to? E to kako? To je kako. Kako je njegovo vjerovanje, tako i njegovo odazivanje. Šta si ostavio svoje porovice Allaha i njegovog mesura? Zato što je to te telekun, istina, zato što je to iskreni telekun na Allah, oslanjaj na Allaha, Zato što je to vjerovanje Allahu, zna da Allah što mu je propisao, to će mu i I ostavio sebi za hrviret. Takav se ne boji. Takav vjeruje Resulu koji mu kaže, ma neka samanom u sadaka. I metak se ne umanjuje od sadaki. Materialisti, dunjaručari ne vjeruju to. Kako ne umanje, sadimo imam deset, sad imam pet, ne imam više deset. Ne, to pet je bolje nego ono deset. Ili je veći bereket u njima će biti nego ono deset, ili će ti Allah to nadomjestiti nekih ušto ti je neuporednjivo bolje. Ne to, to vjerovanje. Ne to, je to da, da vjeruješ onome što ti se kaže, vjeruješ Allaha i njemu vjeruješ. Tako iskreni momini radi. Uzvišeni Allah takvima kaže Kullav kuntum fi bujutikum Reci im kada biste Vi bili u svojim kućama I da niste izašli na ubud U borbu Na Allahom putu Le Izašli bi Zasigurno oni Kutiba Aleihimul katlu ila Madadjihih Kojima je određeno da će dati svoje živote Došli bi na mjesto svoje pogibi. Dakle, da ste svi ostali, izašli bi sigurno oni kojima je smrt podređen. Moraš doći na mjesto svoga eđela. I to je velika jedna Allahova tajna. To je velika jedna Allahova tajna. Da moraš doći na mjesto eđela. Kada ti je i gdje ti je propisan. I to toga pobjeći ne možeš. I zato u ovih pet tajni koje smo spomenuli, koje samo kod Allata barakavata Allah, kaže ona tedri nesun bi ejgi ardintem i niko ne zna u kojoj zemlji će umriti. Ne misli se na ove zemlje država i to to je sad ima, sad ne To je prolazno, kratko, tarno, ajno. šta je, 50, 100 godina u istoriji i tako dalje, ništa to ne znači. Kad ne znaš gdje ćeš umriti, Kako možeš znati kada ćeš uvrijeti? Kada Pogotovo ne možeš znati kada ćeš doći. Ovo bi će ovdje da može nekako sebi prirediti. Živjet ću u tome mjestu da bi to ju, da bi tu i preselio. Valah, gdje ti je određeno doće ti sebe da odeš na to mjesto da ti tu melek dušu uzni. I niko ne zna bi ejji ardintemut u kojoj zemlji će uvjet. Je ne hadis alasulah sallam u kamik unkaže ko moja man istataa an yamuta fil medine fal yamut ko yamogučnosti da umre i medine neka umre unioj fa inni ešpao laman yamutu fil medine jerčuja še faa činti unome ko umre i medine ko presa lina I možeš otići. I tamo živjeti. Ali ako ti nije određeno tamo da preseniš, neće sigurno tamo preseniš. Ovaj hadis znači uzliti uzroke. Da živiš tamo. Potrudi se da, da to ostvariš. A hoće to biti? To, to Allah da je. Oma tedri ne I zato jedan mu'min je iskreno obteokulena na Allah. Iskreno obustanje na svoga rabba, na svoga gospodara. Bima na Već Allah odavno, od davnina, zna, ili dobro je obavješten o onome što vi radite. Bima O svemu što vi radite. O malome i o velkome. I kada dođe čovjek na sudnji dan, onda će reći, mali hazel kitabu. Šta li je ovoj knjizi? La jugadiru sagiraten, vala kebiraten, illa ahfata. Nije propustila ni ništa najmanje, ni ništa najveće, a da sve to nije pobilježila. Reklo bi se za nas citnica Ništa propustilo nije. A da to nije zapisano. Čudi će se čovjek. Bima ta maluna habira. U pogledu svega onoga dobro je obavješten što ste vi radili. Drugim riječima pravda li se ili ne Ima Allah. Allah zna. Allah vidi. Allahu se pobjeći ne može. Allahu se sakriti ne može. Allah sve zna tajni, I zato mu'min je iskren I iskren sa mu'minima. I radi za u Allahovu vjeru i po Allahovu vjeru. I ne traži sebi olakšice se i način da se izvuče. Jer na svoju štetu to čini i radi. <coughs> bel vanentu sad dolazi drugi tefsir ovog ajeta. Prvi tefsir je bio hoće da se zaštite od bilo čega neugodnog što im se može slučajno desiti. Bel vanentu, čak ste mislili, ellem, ellenjen kaliba resulu, da se Allahov poslanik velmu'minune ila ehlihim ebeda I vjernici mu, minu nikada neće vratiti porodica na svojim. Mislili ste da oni idu u propaz? Mislili ste da, da im je to kraj? Bel vanentom već ste mislili ovdje mislili znači vi ste na osnovu toga što ste sebi prepostavili radili jer ste ubjegeni bili da će se to tako desiti a to je uzimali ste ove materialističke proračune šta može ta skupina mukmina Šta mogu oni urajeti protiv tolikih muštik? Pa ste mislili, bili ubieđeni, a zeyjem kali bar rasulu, da se nikada Allahov rasul wal mu'minuna i mu'mini neće vratiti ila ahlihihim porodicama svojimu. Pa niste htjeli učestovat sa nima. وَزُعِنَ ذَلِكَ في قلوبكم, I taka vaš postupak vam je ulješan u vašim srcima. To jeste u osnovi zbog toga vine osjećate kajanje. Ne osjećate da ste pogriješili nego vam se to učinilo lijepi, a to je u biti ružno. Za to čini: "Daw Allahu ta'ala ta i kaže: "Habbib ilaina al-iman." Allahu omili nam, daj nam dragim da nam bude iman, i uljepšaj nam ga, ukrasi nam ga u našim srcima. On je u osnovi lijep i ukrašen, a ljepšen ne može biti, što ga mi više ne možemo oljepšati i ukrašati. Ali da on bude lijep u našim srcima, nama omiljen i drag, to je to. Wazujin zaalik fi kulubikum i uljepchano vam je to bilo u vašim srcima. Kojim je to uljepšao, ja vam postavljam sad pitanje. Kojim je uljepšao taj munkev i tunevaljaštinu koju su prvo vjerovali i u nju bili ubeđeni, a nakon toga potom je postupili I pazite šta ćete govoriti. Koji im je to uvijekšao? Pazite. Zar možete u tome razilažiti? I to razilaženje skroz dvije suprotnosti. Odgovor je sljedeći. A prvo, reći te, za ono što ne znate, je stavljeno. Nesumljivo, da je Allah, je stvoritelj svega. I ne ima dvojci stvoritelja. Allahu, hmm. khaliku, kulli šehi. Ne dajte se zavar. Allah je stvoritelj. Čega? Svega. I što znaš i što ne znaš. Sve stvoreno Allah iskorio. I zato u se ubraja. Širk oni koji pripisuju stvaranje dobra Allahu, a stvaranje zla šeitanu. Pa, ka, pa time, kako nisu ni svjesni, govore da su dvojica stvoritelja. Ne možete. U drugom obliku, Prepisuju, kao što su bili međusije, dobro svjetlosti, a loša, tam i tako dalje. Allah je stvoritelj svega. I zato na drugom mjestu, ali kerim uzvišaj, Allah kaže, šta? Wallahu halakakum. Allah je vas stvorio. I ono što radite. Dijela koja mi radimo, Allah je je stvorit. Sve to stvorimo. Od Allaha tabaraka wa ta'ala. Zem učimo usuri kojom el felak Qul e'udhu bi rabbi el reci utječen gospodaru čega svitanja zori min šerri Mahara od zla koje je stvorio. Allah je stvorio i hajbi Allah je sve stvorio. I on je jedan jedini stvoritek svijega. Ali mu biti ja viš, je Allah voli šarv? jel li traži šarv? Je naređuje šarv? Ništa od toga. Nego ga stvara. I daje. Stvorio je i šeitana prokletu. Koji je sušto zlo. I svakoga. Možeš pozivati u Allahovu vjeru. Samo jednog ne možeš. A to je bliz. Šeitana ne možeš pozivati u Allahovu vjeru. Jer za njega nema nade. Sušto zloto ko što su suprotno potpuna, sušto dobro meliti. On je sušto zlo. Nikakva hajra nije. Ako te navede na hajru, znaj da te je to nagao na to, da bi te spriječio od većeg hajra. Ali nije zbog onog hajra da uradiš. Nego da te umete u većeg hajru. I u nečem boljem. A to opet na kraju. Nije za to što nije htio hajr da uradiš sam posebi, nego da te spriječi od, od većeg hajra. Pa je želio zlo, pa je to ubiti opet lo. Da se vratimo na ovo pitanje. Šeitan uljepšava i radi. Zato koran o to mi govori, spominje njegove riječi. I kaže, ali u zedje ne naravim. Sigurno ću im uljepšati, ukrasiti na zemlji. Unjepšavati, zavoditi ih, da budu zadivljeni ovo svjetskim ljepotama. I zasigurno ću ih sve na krivi putogvesti. Illa ibadek osim tvojih robova minhom među Od njih, između njih. Šta znači između njih? Kako imaš robu, pa biraš hoću ovu, hoću onu. Znači puno ili malo ih je? Malo. I to ne malo, nego vrlo malo. I to malo od hiljade i jedan. Znači. Minuhum to znači minuhum. U ovome ajetu. El muhlefin. To je tajna toga. Iskrenih tvojih robova, koje si ti sebi odabrao i sebi posvetio, samo iskreni će biti spašni, čvrsti u Allahovo vjeru, ne polovični površi nikako, ne može, nije dovoljno. Po drugome sahih mutavatir hirajetu, el muhlisin, onih koji su sebe tebi predali, a to ide jedno uz drugo. Oni sebe tebi predali i svoje pitanje pred tebe izmijeli i na tebe se Allaho oslonili pa si ih ti prihvatio i iskrenim učinio i od šeitanskih sletki i zamki sačuo. Šeitan zavodi. Poziva. I on nema više vlasti od toga. Zato znamo, skoranski hajta, kako nam se opisuje, u šeitanu džehendemskoj latri, lemna kuzijel ama, nakon što bude već presuđeno među ljudima i jinima, reči ljudima, ila en da autokom festeđer tome. Vama kane li ja nikakve vlasti nazama nisam imao. Ila end autukum, osim samo što sam vas pozvao. Feste džeptom li, pa mi se odmah odazvali, pohrlili. Ne kaže fe džeptom, odazvali kako mi kažemo u našem jeziku. Nego iste džeptom, znači odjednom svi ste pohrlili da mi se odazavete. Pa zar nije tako? Oglasi za koncert, za radčar koliko god znaš. Ali ima i Allahovih pobožnih robova. I jedan je vrijedniji od ne može se mi porediti. Dakle, to je to pitanje. Šeitan poziva svoj, A kako onda vidimo neke da je šeitan potpuno njima obvladao? E to je već notorno. Ili bolest koja je uzela. Hronično postalo. Šta to znači? Otvorili šeitanu vrata. Umjesto Allahu da postanu predani, pa da i sačuva šeitana, oni postali šeitanu predani. A onda i šeitan iskoristio. Vidio da može. Uhvatio fursak. Da može njima vlada. Jednom ih zovno, hodi vamo. On i hoće i neće. Ali se odazva. Drugi put, više se nije kolebo, A treći put, šajtan mu samo namigne eto. I onda on drugi poziva, postane šajtanov sluga. Dakle, vidio šajtan da mu uspjeva kod takvoga i onda mu avlaha nad takvima dao vlast. U osnovi nema vlast. Dakle, ovaj mu sam sebe prepustio. Dakle, iskreni mu, mi je sačuvan. Šajtan poziva... A komu se ovaj odazovi, šta se onda dešava? Sve biva Allahovim kada'om i kaderom, Allahovom odredstvom. I ništa se na zemaljskoj kuli, kuli u kozmosu ne može desiti bez Allahove odredstva. Bilo najbolja ili najgora dijela, zaruznišeni Allah ne kaže o najgorim dijelima. od kojih je sihr. Zar ne kaže on jemu, وَمَا هُمْ بِضَارِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Oni nime, to jeste tim sihrom, svi kufrom, Allaho tabareka wa ta'ala, nikome nauditi ne mogu, إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Osim, Allaho onda zolom. Ništa se ne može desiti bez Allahove odredbe. Bilo hajr, bilo šarbe. Nikakav događa. A to, što on da ne izom da se to dozvoli, da se to desi, to ne znači da je on time zadovoljan. Allah nekada odredi i ono što, što ne voli. Ali, to je iskušenje. U tome slučaju, kada se ovaj odazvao šeitanu, Koji ga je pozvao na zlo i uljepšao mu dunjavog, onda je Allah taj koji je odredio da mu, da mu ta loša djela postanu dragim. Je li vam ovo jasno. Dakle, Allah je stvoriten sveta, ali na nekim osnovama i jasnim principima koje Allah najbolje zna, Dakle, ti kad nasi krenuo pravim putem i moliš Allaha za uputu, to je uputa. Allah te upuči. Prvo te Allah pozove. I to je ti i uputa Allahovih poslanika. Oni pozivaju. Oni pozivaju. Lej se alejke hudahom. Ti ih Allahov poslaniće ne možeš uputit na pravi put. To je Allahov. O lakinin Već Allah upočuje, ne dješa koga hoće. Koga vidi da da se odaziva, koga vidi da u njemu ima hajra. Takvog će Allah upoziti. A u drugome ajetu, kaže uzvišenje Allah, svojme Resul, ali i sato se nam, ti Allah uposlanit će ukazuješ na pravi put. Dakle, pokazuješ im, ovo je pravi put. Pozivaš ih. ko se odazove tome i moli Allaha za uputu, Allah će takvoga uputiti. Konačna odluka je kod Allaha. I na drugoj strani isto tako. Šeitan pozove svoje, komu se odazove takvog Allah dakle, da ide krivim putem. Jehvi menješa, jo velilo menješa. Upućuje koga hoće pravim putem, da je da ide krivim putem onaj koga on odredi da ide krivim putem. Da ide zabledom. Dakle, sve to Allahova odredba na osnovu onoga za šta je ko. Šeitan poziva i uljepšava, a iz druge strane imaju oni koji u hajr pozivaju. Pa ko se kone odazove, toga Allah tim putem upočuje. Bilo pravim, bilo krivim putem. Dakle, Nadam se da je ovo pitanje postalo jasno i svačeno, što je vrlo važno pitanje od, od pitanja temelja imana, kadaa i kadera. Da Allah upućuje i da Allah daje da neko bude u samim tim, čemu se ko odazove, onda Allah daje da takav ide krivim putem i da mu to bude ili hajr ili ono drugo nešače. I to vam je uljepšano u vašim srcima. I zato ovaj ajet i ovaj dio ajeta čovjeka i obraduje i rastuži. Obraduje onoga ko radi hajr da, da mu Allah taj hajr uveća i uljepša pa da još više i bolje radi. A zastraši onoga. Koji je počeo griješi činiti. Koji je počeo suprotno raditi Allahovim propisima. Bojat se da takvome ti grijesi ne budu uljepšani. Pa da to bude krivim njegovim putem. Ovo je još gore od samoga grija neka znate. Grije kao griješi njesto nevaljaoština. Ali ako ti u srcu on bude uljepšan, omiljen i drag, onda je to jedan veliki musibet. To je gore od toga grija. I zato se je boj toga. Približava se opasnosti. Ti imaš na putu znakom. Znak opasnosti. Smanji brzinu. Pazi, mokar kolovoz, put I tako dalje. Cesta. Naučili se nas da Takav ti, dječi. Mokra cesta, pot. Zašto? Da bi se začuvao opasnosti. Ti dok se približavaš grijehu. A kamo li kad radiš grijehu? Ti su duploj opasnosti. Prva opasnost što se udajavaš od Allah. Njegove zaštite. I približavaš se šeitanom. I njegovom ševnom. I daje šeitanu veću mogućnost da radi na to Na I drugo, još gore od toga, jeste bojace da ti taj šrn i taj grijev ne uđe u srce. Da srce od njega ne pocrni. Da ti ne postane omiljeno. Da ne postaneš robom toga grija i griješenja što će provzrokovać drugie, novobrojne. Griehe. I od toga je kur'anski ajet bela. Men ke sebe seji eten. Ne. Nije kao što ljudi govori, već onaj, ko zaradi neki grieh, va eha ta cbi hati etuhu, i taj grieh, ga z tjelokupnog prekrije. Fe ulajke ashabu nark. To suđe nemlije koja se predato ne Kome je taj grijeh? Šta? Uđe u krv, uđe u srce. Ovlada njima ne uzobrla. Da je velika opasnost. Opasnije je neko da se igra sa mikrobima ko koji nose zarazne bolesti. Vrlo opasno. I zato posljedice je proiziraze iz grija su gore Nego sam I toga čovjek mora da bude svjestan. I da se čuva toga. U azudjine dalike fiku lubikum. I se kaže. I uljepšano vam je to u vašim srcima. Koji to učinio? Kao kaznu njima uzvišeni Allah. Zašto? Zato što su se odazvali komi Šeitanu prokletome. I ovdje se kaže. U pasiv, pasivnom obliku. To jeste zujjine. Ne kaže se ko je uljepšao. Allah šeitan ih pozvao i uljepšavao im. A ko je učinio da im to legne, prilegne na srce, da im uđe u srce? Ko? To je Allah te barek. Šeitan ih uljepšavao. Radi oko njih oni kada su mu se odazvali Allah dao da to njihova sca pri i zato to tako kavanju venu istra ilo kaže se ušeribu v ihku lbihu nađle biku frihim i u svoja srca su upili Šta znači upiti? Neko nekoko je žedanje jeva čeka se napi vodenan, da utoli svoju želicu, žudi za nečin. Va ušrivu i upili su, kao što spuža upije suha vodu. Sih u svoja srca. Ajđer, to zlatno tele, zlato to koje su počeli da umožavaju. Bi kufri Zbog čega? Uzrok je bio taj ih ov kufru. Ušlo ih I zato mu'min nastoji da čisti svoje srce. I da ne dozvoli grijesima da preovladaju. A to jedno uz drugo ide. I loše ste pomišljali. Pomišljali ste ono najgore. I takvi najgore misle Allahu da barakeva tada. Upravo u iskušenjima. Takvima šeitan dođe i poziva ih, a oni mu se odazivaju. Zašto to Allah meni dade? Šta sam to ja Allah uskrivio? Što nije nekome drugome? I tako dalje i tako dalje. A mu'min sebe dovede na takav stepen. I kada mu se desi nešto što mu nije drago, on opet kaže Elhamdu. Allahum. Možda je to čišćenje od prijeha. Možda je to zamjetna za nešto veće. Što mi se trebalo desiti? U svakom slučaju mu'min zna da šerhata nikada nema. Šerh može biti samo u kršenju i propisa. A iskušenje kao iskušenje. Cjelokupni ovaj život jeste iskušenje. I zato pravi mu'min ne može se radovati i srca u svijetu ne može se radovati u ovom je svijetu i zadovoljan biti i sretan u tom je smislu da da ne ima briga i da mu je sve u redu zato bi resul alejsatu selam govorio la ta'lamunna a'lam da znate vi ono što ja znam Malo biste se smijali, a puno biste plakali. Da znate suštinu i biti. Nego čovjek došao na ovaj svijet, pokazale mu se njegove ljepote i on stav sretan i radostan igra i skače. Misli sve to radi tebe napravljeno. A čime si ti to Allaha zadužio neuzobilo? Šta li si ti to mogao uraditi? Ničini. Ne možeš Allaha zadužiti. Nego moraš biti svjestan da je to kuća prolazna i kuća ispita i iskušenja. Zato pazi. Ako si jedan korak ispravno učinio, nemoj biti cimuran da ćeš i drugi. Jer imaš umijek u Onoga ko te nazlo navraća. Onoga ko nije drago da dobro činiš. I zato se dobro čuva i pazi. Ne smiješ u gafletu biti u nemaru. I lošali ste o Allahu mislili i o vjeri i o svemu. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا i bili ste narod koji je iskvaran. Narod koji ne prijma pouke. رسول الله neđu njima, ima oni koji neće da vjeruju. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ i zatručak ovoga jeste i onaj ko ne bude vjerovao allaha i njegovog resula. La ilahe illa Allah, Muhammedur Rasul. To je šahadet. Sa svim pravima i obavezama šahadetom. Fe inna a'tedna lil kafirine sa'ira. Onda smo mi pripremili onima koji ne vjeruju sa'ira. To jeste razbuk talu vatru. Pa Pripremio za takve Allah Jer drugi ima više ništa. Jer nima drugo ništa više ne koristi. Dakle, iz ovoga uzimamo jednu veliku povuku. I jedan veliki zaključak. Da sva ljudska dijela proizilaze iz njegovog vjerovanja i ubjeđenja. Da čovjek je obavezan Allahu da se preda i počini. Da svoje pitanje Allahu preda. Da se na Allaha osloni. Da radi po Allahovim propisima i slijedi njegovog Resula. Da ne žali na Allahovom putu raditi. Da ne žali na Allahovom putu se potruditi i žrtovati. Da nastoji i hita dobiti Allahovo zadovoljstvo. A nikako da izbjegava obaveze I hajr u kome su već ga drugi pretekli. A oni koji ne budu tako radili, takvi su sami sebi naštiti. Takvi u stvari loše o Allahom misli. Takvima je u njihovim srcima zlo uljepšano. Takvi misle da će mu'mine zlo zadesiti. Iako znaju Da je ono na čemu su iskreni muhmini fakt da je istina. Oni se boje biti uz njih. loše misle o Allahu i njegovoj vjeri i loša misle o muhminima. I sami su sebi naštiti. Jer takvi i da stanu uz muhmine. Šta bi bio? Ništa im ne bi pomogli i ništa ne bi im povećali osim nesigurnost, osim što bi im bili na teretu i našteti. I zato ovo nije pitanje količine i kvantiteta, već kvaliteta. Jedan je vrijedni neograničenog broja onih koji ne imaju tog ubjeđenja i te opredjivljenosti. Koje je takav jedan iskreni mu'min koji je uvijek na dobitku i koji iskreno prelazi kroz ovaj svijet iskušenja i iz stalnih ispita. Do Allaha tebareka vata'ala. Šala do Allahog zalogodstva i njegov ženeta. Molim Allaha tebareka da nas pomogne na tom je kutu, da nas učvrsti y entonces...